Benvingut benvinguts, senyores i senyors, en una nova edició. Benvinguts i benvingudes de l'informatiu de la sintonia de Ràdio Palafugilla, en aquest cas per aquest dilluns, dia 26 d'agost d'aquest 2019. Encedant la darrera setmana d'aquest període, d'aquest mes, tot esperen el setembre, que serà més recollidet, oi? Doncs Comencem el nostre servei de notícies del dia d'avui. Parlarem amb la Susana Casadamont d'Oxigen, d'aquesta associació de comerciants de casa nostra, que ens farà un balanç, un resum, de l'activitat Nit and Day, que va tenir lloc ara fa dos cans de setmana. I també una mica per saber com està la situació ara que s'arriba al final d'aquest de, de, de estiu doncs, del comerç a Palafrugil. L'Àlex Ceballero ens parlarà també de cinema a Palafrugil. Sabeu que tenim cinema cada dia a casa nostra, al Teatre Municipal de Palafrugil, gràcies al Cine Club Garbí. I en la projecció que avui ens en recordarà és de la pel·lícula Mascotes. Parlarem també d'esports. Per saber com estan les coses s'ha portat a terme la vuitena mini-marató de Calilla de Palafrugell, amb una segona posició per la Maria Garcia i un triomf a la categoria masculina per la l'Abdesamat Esalmi, amb dos ens parlaran d'aquesta cursa. I també farem un cop d'ull com està el món de l'embol, la pretemporada amb l'Uri Sierra i del hoquei okay amb en Xevi Garcia. I el resum final del nostre informatiu ens el portarà al Museu de la Pesca de Palamós, en què connectarem amb el seu director, amb en Miquel Martí, perquè ens parlen una mica de les activitats que porten a terme aquests dies. Comencem, doncs. Fa setmana es va portar a terme aquí a casa nostra una de les iniciatives també que ens aporta la nova associació de comerciants de Palafrugell, l Oxigen, eh, per saber-ne més coses de com es va desenvolupar en parlant amb la seva presidenta, la Susanna Casademont, que la tenim a l'altre costat de la línia telefònica. Uh, Susanna, bon dia, benvinguda. Hola, bon dia. Dones. Gràcies, Susanna. Com va anar aquest cap de setmana d'aquest Night uh, uh, aquest, uh, aquesta prova que, que heu efectuat des d'aquesta de associació de, de casa nostra? Bueno, va anar bé, va anar bé, la sensació és bona, mm, estem contents, uh, ha sigut la primera edició però el resultat i l'expectativa la... que ens ha donat als comerciants ha sigut bona, vam crear molt ambient. Uh, el poble estava ple, sobretot uh, a la nit perquè la... es tractava d'allargar que els comerços obrissin les botigues fins a les 12 de la nit i realment a partir de les 7, quarts de 8 al vespre fins cap a les 11, quarts de 12, Palafrugell estava, estava ple de gent. I la veritat és que estem contents, la sensació és molt bona. No et diré que hi ha coses a millorar i coses per, per canviar per pròximes edicions, però bueno, per ser la primera i per fer sis mesos que estem batallant en aquesta associació, la sensació és molt bona. A nivell comercial suposo que és molt aviat per saber-ho, però va haver-hi eh, doncs, una satisfacció per part dels comerciants en respecte a com va funcionar? te'l refereixes al tema ventes. Suposo que el tema ventes és el tema assistència de gent, perquè ja se sap que pot venir molta gent però no gastar, o sigui, que una cosa i l'altra. Sí, eh? bueno, això depèn una mica amb qui parlis. Jo, per, per exemple, jo precisament sóc comerciant i si comparo amb l'any passat, aquest any les ventes em van baixar una mica, però no perquè no hi hagués gent, vull dir, poder depèn una mica també del tipus de producte que treus al carrer aquell dia, o depèn de... Bé, bueno, hi ha molts factors a l'hora de la venda. Hi ha comerciants que estan molt contents, que varen fer una bona caixa, n'hi han en camis mig, i hi ha una mica, ha una mica de tot. D'aprenent que qui parlis, eh, et diu una cosa et diu una altra. L'afluència de gent hi era, però que és, això no vol dir que la gent compri. Susana, vaig sentir dir que no tothom n'estava no convençut, dins de l'associació i gent de fora, però que eh, també va haver-hi molta gent que va organitzar eh, coses eh, alienes i al mateix temps complementàries amb aquest cap de setmana. Sí, sí, sí, va haver gent que per al seu compte va muntar, per exemple, jo estic, jo estic a les galeries del Centre Comercial Cel obert, i aquí des de nivell de cel obert, des del nivell dels, dels botiguers, es va posar un DJ. Uh, després, em sembla que era la cafeteria Branch, la Glòria Villalba també va fer una, una sessió de ioga. Uh, jo, com a nivell de botiguera, amb un altre company d'aquí de les galeries, varen fer una sessió de pintura per als nens a càrrec nostre, Uh, bueno, si sí, diferent gent va anar organitzant diferents coses pel seu compte mm. uh, fa, uh, ho has dit ara, sis mesos presentació que va tenir lloc al Teatre Municipal ah, no. i la votació en sis mesos sembla uh, és una opinió personal ara mateix però que comenceu a deixar una petjada doncs, important a, a la vila Bueno, sí, la sensació és que la gent en parla eh, comencen a conèixer què és o qui som o, o què volem fer oxigen, que al principi semblava que costava molt aquest canvi de nom, i la sensació de gent que trobes o gent que parles és bona, gent que ens ha felicitat després d'aquest mi tant i ens han arribat felicitacions de molts costats. Vull dir, sembla que comencem a... A sortir, a sortir de l'ou i que la gent ens comença a conèixer una mica. Bé, això potser voldrà dir més socis i més gent interessada. Què prepareu a partir d'aquests moments, Susana? Bueno, ara ens uh, plantegem la campanya de Nadal, Hem de començar a estudiar a la campanya de Nadal per fer alguna cosa per aquí pel poble que, que ens dongui més nom i més ressò i perquè bueno, uh, sigui una, una campanya comercial bona per tots els comerços d'equip a la Fusell i passat ara aquests dies d'agost ens afrontarem a, a començar a preparar-la i a veure quina, quina en podem liar aquesta vegada Molt bé La campanya Estiu Enca eh, Satisfita de com està anant? satisfec a, a nivell personal a nivell personal, a nivell d'associació a nivell personal és més difícil de dir perquè el negoci suposo que han funcionat molt bé altres que sí. no funcionen tan bé a l'estiu d'altres que valdria més que tanquessin la pareta a l'estiu, suposo, i d'altres que viuen només a l'estiu eh, com és evident però no, a nivell general a nivell de, de, de gent que, que corre pel nostre poble d'aquestes possibles vendes o, o que la gent gasti Bé, bueno, jo crec que és un estiu com el de l'any passat, és un estiu una mica estrany, hi ha dies que tens molta afluència de gent, hi ha dies que no, que no en tenim tanta. Uh, la queixa una mica d'aquest poble sempre és la mateixa, de la gent que ve de fora, que és el problema de l'aparcament, tothom se'ns queixa una mica de lo mateix, per exemple, ahir mateix tenia una clienta a la botiga que em deia que era impossible perquè aquí per la Frugell, el pàrquing de Can Mari era ple, és una mica la queixa sempre sempre de tothom, però com a gent jo n'he vist bastanta i crec que és una mica a nivell d'estiu com l'any passat. Molt bé, doncs esperem que així continuï, en properament també, eh, per saber de més coses i sobretot de cara aquesta campanya nadalenca amb la Susana Casademont i amb altra gent eh, vinculada a Oxigen. Alguna cosa més que ens volguessis comentar, Susana? Uh, no, res, res. Uh, que estem contents, de, bueno, que sembla que ha funcionat molt i bé ni tan bé que estem contents que hem augmentat una mica la quota de socis, que hi ha gent que, que ens ha vingut a buscar sense nosaltres anar-los a buscar per fer-se soci perquè han sentit a, a parlar de nosaltres i demanar la confiança de la gent, dels negocis de Palafrugell i dels comerços perquè ens donin un vot de confiança i que, que Uxigen, al fi al cap, som tots, som tots els comerços i negocis del poble i que entre tots entre tots ho podem fer. Doncs des d'aquí el nostre suport també per tots vosaltres i gràcies per la feina feta. Uh, Susana Casademón, presidenta d'Uxigen, moltíssimes gràcies. seguim a la nostra programació i ara mateix parlem de cinema a una de les pel·lícules que podem veure al Cine Club Garbí durant aquests dies és la pel·lícula Mascotes 2 i volen saber-ne més coses d'aquesta pel·lícula i com sempre contem amb la col·laboració de l'Èlex Cebollero del Cine Club Garbí que ens parlarà, que ens explicarà en què consisteix aquesta pel·lícula benvingut Àlex Hola, molt benvinguts, gràcies doncs sí, Mascotes, Mascotes 2 ja la pel·lícula, segona entrega d'aquesta història, d'aquests animals de companyia, d'aquestes mascotes, bàsicament en gossos, doncs que fan de les seves i passaran doncs aventures tal i com passava a la primera. Aquí per la full tindrem cinc sessions de mascotes aquests dies. La pel·lícula està recent, recent, superrecent estrena i tenim ja l'ocasió de veure-la al nostre cinema. És una pel·lícula per passar l'estona, evidentment, que agrada molt. Estem en un estiu que hem tingut una oferta molt interessant aquest any de pel·lícules adreçades al públic familiar. Recordem que han tingut, en poc temps de diferència, han tingut el Toy Story hem tingut El rei León, estan tenint ara Mascotes i Angry Birds, que també serà una, una seqüela, una continuació amb el número 2. Per tant, podem dir que pràcticament cada setmana, cada dos setmanes han tingut una estrena d'una pel·lícula adreçada al públic familiar, bàsicament infantil, o qual cosa vol dir que han tingut ocasió també de passar pel cinema en diverses ocasions en aquesta època de vacances, aquesta època que els nens no tenen col·legi i que moltes famílies es troben també de vacances i per tant una bona ocasió per passar un horet i mitja entretinguts en aquestes aventures d'aquestes mascotes que donen títol a la pel·lícula. Mascotes 2, aquesta pel·lícula la podeu veure que segueix a dos quarts d'avui de del vespre del dilluns, també la projecció d'aquesta pel·lícula i per continuar, perquè es veu que és una pel·ícula tan bona que la fan molts dies, a dos quarts d'avui de del vespre també, del dimarts, dia 27. I em penso que no me'n cap. Mascotes 2, el cinema a Ràdio Palafroginy amb Àlex Ceballero. Moltes gràcies. La part esportiva del nostre informatiu en el dia d'avui vindrà doncs amb diferents temes, però començant amb aquesta cinquantena edició de la Mini Marató de Caleta de Palafrugell, Gran Premi Interesports esport 77, al Memorial Jordi Moner, organitzada pel Club Atlètic Palafrugell, que va tenir lloc eh, ahir diumenge. La victòria en categoria masculina va ser per la de Desamat Salmi, del Club Atlètic Palafrugell, amb un temps de 30-38 sobre un recorregut de 8,8 quilòmetres. Anem a escoltar què ens deia al final de la cursa l'Ante sobre la seva victòria. Content d'haver guanyat aquesta cinquantena edició de, de la minimarató de Calella. Eh, molt content, la veritat, perquè sol un entrenar anar molt, molt per aquí, per el camí de ronda i tal, forma quasi el cada dia de dia a dia. I respecte a la cursa sortit, he sortit lent, hem sortit lents perquè ja vinc tocat d'una lesió perquè estava preparant una marató a França i al final no he pogut perquèm' vaig lesionar. I al final eh, al cap de 300 400 metres he agafat i vaig, vaig canviar el ritme i vaig pu vaig, vaig anar totalment sol. Qual que agafat un avantatge als de més, el de més corredors i, i quan faltava un quilòmetre mig dos em va pujar el bessó i he patit molt però no volia abandonar perquè em feia molta il·lusió guanyar-la, guanyar perquè és la cinquantena edició i, i perquè és d'aquí, del, del poble, i, i bueno, molt content. estic molt content gràcies a l'organització, al club, i i a tots. En categoria femenina la victòria va ser per l'Èrica Robleda del Club Atlètic Nou Barris en 37 en segona posició i entrava l'atleta del Club Atlètic Palafrugell, la Palafrugell Maria Garcia que obtenia d'aquesta manera la segona posició i que també ens fa arribar la seva impressió sobre aquesta cursa. Hola, bon dia doncs avui s'ha celebrat la cinquantena edició de la Minimerató de Calella Palafrugell pel Club Atlètic de Palau Fuger i bé, em sembla que hi ha hagut moltíssima gent, encara no he tingut temps de mirar les classificacions, però crec que ha mogut força participació. I jo, com que estic entrenant per la Marató, que és el 6 d'octubre, campionat d'Espanya, doncs he aprofitat per, per fer la tirada que em tocava aquest de setmana i, bueno, en lloc d'entrenar sola i així, doncs bé, companyia a vegades també... També va millor. I bueno, bé, bé, bé, via havia l'Erica, que ja sabia que, que estava forta i bé, bueno, que no se me marxés gaire i doncs res, i hem acabat força bé i força, força, potser m'agradaria més, més juntes, però bé, bueno, força bé hem acabat i, i res, molt bé. I eh, donar gràcies al Club Atlètic, per la Sugell i tota la gent que ha participat perquè ha segut un diumenge, una molt bonica i ben acompanyada. Excel·lent resultat doncs amb aquesta cursa, amb aquesta mini marató de cabella dels eh, representants del Club Atlètic Palà-Frugell. d'esport però continuem amb la pretemporada. El dia 7 de setembre comença la competició pel eh, que fa a l'hoquei okay sobre patins. Anem a saber com està l'actualitat del club. Ens en parla ara mateix en Xavi Garcia. Bé, doncs sí, la pretemporada doncs, iniciada el 12 d'agost. Estem en un període d'aquestes pretemporades que ens hem marcat 6 setmanes abans de la competició que comença el 20 de setembre. Estem en, ara en aquests moments ja és, hem entrat a la segona setmana de, de pretemporada hi ha partits amistosos vam jugar a Lleida ara, aquesta setmana ens anem a Igualada i divendres farem un partit equipat a la Fugell a les 9.30 amb entrada gratuïta eh, contra el Taradell formant part de la, de la Copa Catalana i després tenim planificat altres partits amistosos per anar, doncs això, anar agafant forma per, per arribar al 20 de setembre que estrenem la Lliga a Vic en les màximes condicions possibles. I un altre dels clubs de casa nostra que també ben aviat començarà la, la temporada, està en plena pretemporada, és l'Ambol Garbí, que també va obtenir l'ascens a la temporada passada. El seu entrenador, l'Uri Sierra, també ja fa una valoració, cinc cèntims, sobre aquesta pretemporada de l'equip Palafrogellenca. Hola, bones. Doncs sí, ja portem uns quants dies entrenant. De fet, vam començar la pretemporada el passat 21 d'agost i i bé, bueno, més o menys, doncs, doncs tot continua com sempre. El cost tècnic eh, és el mateix, el que passa que hem incorporat la figura d'un preparador físic. Sabem de la importància que té en aquesta categoria doncs, doncs estar bé físicament, sabem que això pot marcar la diferència i hem decidit doncs, incorporar aquesta figura al cost tècnic. La plantilla, doncs, pràcticament és la mateixa que l'any passat, són els mateixos jugadors que van, van aconseguir l'ascens i, i estem molt contents perquè eh, no ens n'ha marxat cap, no n'ha no plegat cap i això és molt important. I res, doncs, doncs estem tots molt, molt il·lusionats perquè, perquè sabem que és una, que serà una temporada històrica, és la primera vegada que que el club competeix a la Lliga Catalana i els tècnics dels jugadors, l'afició, doncs estem desitjant ja que sigui el el primer partit de Lliga. És la pretemporada dels doncs, equips de, de casa nostra i aquest apartat apartat eh, informatiu esportiu que li hem dedicat ara en aquests minuts, parlant de la mini-marató de Cadella de Palafrugell amb la seva cinquantena, molt especial edició, i també de la pretemporada de l'hoquei sobre patins, que a recordem a la categoria més alta de l'hoquei espanyol, a la Divisió d'Honor, i també amb la que ens aportava, l'hoquei Lliga, volien dir, no la Divisió d'Honor, l'hoquei Lliga, i també del que ens portava ara mateix l'Uri tot parlant de la pretemporada de l'Embol Garbí. Una petita pausa i anem cap al Museu de la Pesca de Palamós. Parlem amb Miquel Martí. En el programa del dia d'avui, a la sintonia de Ràdio Palafrigill, seguim aprofundint també amb activitats que es poden fer no només a casa nostra, sinó també al voltant. Ja és recorrent que també nosaltres, almenys un cop, ens acostem cap al Museu de la Pesca de Palamós, i avui eh, no és l'excepció, volem anar-hi per saber aquesta darrera setmana d'agost, en la qual moltes activitats ja van de baixada, doncs ells encara continuen portant moltíssima cosa a tota la gent que tingui a haver d'acostar-s'hi fins al Museu de la Pesca a la vila veïna de Palamós. Parlem amb el seu director, que té molta feina i està envoltat de moltíssima gent, com podreu notar amb aquesta trucada que ara mateix me'n Miquel Martí, bon dia, benvingut. Hola, molt bon dia i moltes gràcies. Suposo que aquest així, barri que s'ha dit de fons és que hi ha gent i s'hi està treballant de valent, al Museu de la Vesca. Sí, estem en aquests moments aquí al hall, a la recepció, i lògicament la gent s'apropa per demanar informació o o, o, o s'espera per entrar al museu i això provoca algun... pot ser que faci alguna interferència No ho dient, perquè de vegades els museus són llocs tranquils on hi va poca gent el Museu de la Pesca conserva aquesta vitalitat que és eh, tan emblemàtica? Sí, eh, especialment a l'estiu en un lloc com el nostre i a la mateixa zona portuària l'activitat aquí és, és important aquesta zona sempre està bullint de gent i a l'agost doncs, no cal dir que que tot el nostre territori doncs, es veu es veu abocat a, a les visites i a les, i a la, i a les passejades i, i a les trobades de la gent que mm. de fora doncs, ens visita. Teniu moltes activitats vosaltres durant aquests dies a través del de, Museu de la Pesca. Si et sembla, anem a fer un resum una mica d'aquestes activitats que ens porteu al llarg d'aquests dies, perquè veiem que són força activitats, no? Sí, eh, en fem... Diferents, per públics diferents, d'acord amb horaris també diferents i, i, bueno, amb formats i sobretot sobretot bu buscant una mica interessos i satisfaccions que puguin pugui permetre doncs, als nostres visitants d'on sortíem. Amb, amb, amb una bon, bona memòria de l'experiència que proposem. Doncs què ens proposeu per aquests posves dies si hi ha gent de casa nostra o gent senzillament que ens escolti a través de la ràdio de les xarxes socials perquè ens puguem acostar fins al Museu de la Pesca, aquests tallers que, que realitzeu i que són variats i aquestes visites. Tu mateix, per què sí. començar? Mira, doncs jo potser per fer-ho eh, més fàcil i entenedor eh, a la gent diria que fonamentalment tenim Eh, tres grans blocs. El primer bloc té a veure amb la pesca i els pescadors. Eh, convidem a la gent a fer una visita al museu, una visita que pot ser guiada, una visita a la subhasta del peix, una visita a les barques que, a les barques també que tenim, eh, perquè un, el món de la pesca i el món dels pescadors, l'ofici i l'activitat pesquera com a activitat econòmica bàsica en, en les poblacions del nostre litoral. Doncs és bo que s'expliquin i és bo que la gent doncs, tingui un coneixement eh, millor, més aprofundit sobre aquesta activitat que sobretot sobretot dibuixa un paisatge doncs, tradicional a casa nostra i en el cas del Port de Palamons doncs, també una activitat tradicional que encara és molt i molt viva i molt present doncs, entre les famílies i, en la, i en la nostra població. Mm -hmm. Al costat de la pesca i els pescadors també tenim un altre bloc important, aquest segon, que té més a veure amb el peix, amb el producte no és tan important aquí eh, les persones, sinó, sinó els peixos. I, i, I per explicar els peixos, ho fem molt, molt, molt de la mà també de la cuina, de com aquests peixos ens arriben i són consumits. Eh, per tant, fem unes visites molt interessants eh, a l'entorn de la gamba de Palamós, que acaben també amb un tastet d'aquesta gamba, excepcional. Parlem també del peix blau, que també acaba amb un tastet de, de, del peix capturat al matí. I després tenim tota una sèrie de show cookings i, i tallers pel vespre, que sobretot serveixen per, per fer consciència a la gent de, de com s'ha de menjar, de què és la nostra dieta mediterrània, de, dels valors d'espècies que a vegades a subhasta no tenen un preu molt elevat, però que estan en la base d'una cuina sana, d'una cuina tradicional, d'una cuina gustosíssima. I a partir d'aquí també fem tallers on no només la gent pot degustar, sinó sobretot, sobretot pot participar de la cuina en família o de manera individual, perquè també ens interessa apropar la gent més jove i sensibilitzar els menuts, que a vegades es diu que, que no coneixen el peix o que no el demanen o no el mengen, però que nosaltres clarament demostrem doncs, que, que tothom té molt d'interès per la cuina, pel menjar i que això de l'alimentació doncs, supera el que és estrictament ingerir calories perquè és d'alguna manera entrar en l'estómac una part de la nostra història i una part de la nostra tradició tota una sèrie de, de, de coses doncs, que ens fan des del Museu de, de la Pesca i que serveix una mica per conscienciar, a més a més d'ensenyar a la gent, i els, pel que tu has dit, neu molt encarats cap als menuts també, no?, perquè creixin amb aquesta educació. Sí, sí, per nosaltres és un públic, ho és, és durant l'hivern, durant el curs escolar, nosaltres ens focalitzem molt... Cap, a, cap al públic escolar amb aquest ànim de, de complementar el seu currículum, d'oferir una experiència que permeti conèixer el món de la pesca i, i del pescador, el món també de, de la cuina i de la cuina d'aquest peix. Uh, I a l'estiu, doncs, lògicament això ho fem i ho proposem perquè els petits vinguin amb les famílies, vinguin no, els, uh, amb els seus parents, amb els seus pares o els avis i participin d'una activitat doncs, en la que ells també són protagonistes quin és el millor moment per visitar el Museu del Sur, ai perdona el Museu del Sur sempre m'ho he al Museu del Sur el Museu de la Pesca el Museu de la Pesca doncs home, potser per la tarda, nosaltres crec que la proposta que, que agrada més la gent és poder visitar el Museu de la Pesca i després anar a la subhasta del peix o al revés començar un clau de present veure com arriben les barques i, i quin peix descarreguen a la subhasta per després, venim a explicar que tot aquest present, doncs, té unes arrels, té una tradició, que el museu recull i que és la seva feina, doncs, preservar aquesta memòria. Suposo que esteu en contacte permanent amb els, amb els pescadors, no?, els que encara queden amb en aquest món eh, i el Port de Palamós? Sí, sí, estem en contacte permanent perquè el, el museu, d'alguna manera, no vol ser només un espai pel, pel seu record, sinó que en el, la nostra proposta, des de bon començament... Sempre era de plantejar un museu que servís de plataforma perquè el sector pesquer veiés aquí una manera de canalitzar les seves reivindicacions, els seus problemes, els seus reptes de futur. I per tant el museu eh, té, té aquest efecte de, de finestra cap a, a l'exterior de lo que és aquesta activitat econòmica i, i que té una dimensió cultural com és la pesca, però també té aquesta voluntat de ser una mica porten veu, ser una mica també el, el, el, plataforma de debat, espai per la reflexió, lloc pel coneixement, a partir del qual el món de la pesca però també el món científic, la, la ciutadania en general, uh -huh. puguin prendre les millors decisions a l'hora de gestionar d'una manera equilibrada i harmònica el medi que tenim. Doncs ja ho sabeu totes aquestes i moltes més coses se les podeu trobar al Museu de la Pesca de Palamós us convido a visitar la seva plana web on trobareu més informació i si no, dirigir vos i allà sabreu totes les activitats perquè també és difícil parlar d'horaris i parlar de, de moments o al més que ho veieu per vosaltres mateixos i trieu quin és el millor moment per anar al Museu de la Pesca a passar una estona alegre i, i divertida. Alguna cosa més que ens vulgui explicar el director del Museu de la Pesca Miquel Maté? Sí, sí, finalment Vinga. finalment també tenim consideració que que, que, més enllà d'aquesta temàtica pesca, peix i pescador que, que l'hem abordada en aquesta entrevista mm -hmm. sapigueu que també tenim una proposta més centrada en el que és el patrimoni local i per tant plantegem visites guiades al poblat Iber de Castell eh, una ruta per al que era el recorregut del pirata Barbarossa que al segle XVI va eh, diguem, destrossar la població i visites també el castell de Sant Esteve de la Fosca, amb una exposició també que tenim a la Capella del Carme sobre els navegants eh, fa 2.000 anys. Aquestes són rutes, visites i exposicions que amb un caire més, més local ens donen també a conèixer i ens fan pistes del que és aquest territori. I que aneu fent anar llarg tot l'any, no només a l'estiu. Efectivament, uh -huh. efectivament Escolta, ara, ara que has tret aquest tema Una última pregunta Perquè també he vist passejant pel, pel moll Unes barques d'aquestes de pesca grosses En les quals sí. també s'hi pot anar com a, com a visitant Això és una activitat de, del Museu de la Pesca o, o a part? Sí, no, bueno, forma part de, de les nostres ofertes sí. Un dia a la setmana es visiten eh, aquests vaixells I donem l'oportunitat a la gent Especialment també a la gent més jove L'oportunitat d'embarcar-se de fer un recorregut per el que és un vaixell de pesca, que fins fa pocs anys anava la pesca de la gamba, i que ara la tenim com una extensió flotant, mm -hmm. una extensió aquí a mar, d'una sala més del propi museu. Mm -hmm. Fantàstic, no? Sí. Molt bé, doncs, Molt bé. Uh, Miquel Martín, uh, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat aquests minuts i explicar-nos coses del Museu de la Pesca. Ens veurem aviat. Gràcies i bon dia. Moltes gràcies a vosaltres i que tingueu un bon estiu. Doncs acabem el nostre saber de notícies de caire local i comarcal, avui la notícia de Palamós, a través de l'informatiu de Ràdio Palafrugell i ho fem recordar alguna de les exposicions que podem veure a Palafrugell durant aquests 100 dies i que resten obertes al tabarín del Teatre Municipal, el vestíbul. Fins al 30 d'agost es pot veure l'obra Josep Pla, el tabarín, amb fotografia de Lluís Català i textos de Josep Pla. Fins al 30 d'octubre també al vestíbul del Teatre Municipal fotografies de Sergio Sabini del Festival de Jast Costa Brava. Fins al dia 1 de setembre al Museu del Sur ho podem veure superfotografies de Manutrillo al procés de la Pela del Sur, un 4 país i mediterranis. També hi podem veure el repte de dissenyar joies en suro, fins al 29 de setembre, Fabricant Pulpa, eh, fotografia de Marco Antonio Hernández eh, Badillo, i fins al 10 de maig del 2020, que de temps, la joia del museu amb les fàbriques eh, cremen. Eh, la Torre de Guaita de Sant Sebastià fins al 12 d'octubre, Lluïm i Passeig, pintura de Josep Pla, l'exposició permanent del Museu del Suru, ens porta al Cork Progress, i la permanent de la Fundació Josep Pla, la visita guiada a Josep Pla, 1897-1981. Fins al 3 de maig del 2020... ...la Fundació Josep Plans ofereix... ...el primer artista que vaig conèixer... ...en Joan B. Coromines i Josep Pla... ...fins al 17 de novembre... ...la Fundació Vila-Cases... ...Museu Can Màrio, Babelian, Other Stories... ...fins al 17 de novembre també... ...exposició d'un artista local amb Josep Casas... ...l'exposició permanent del Museu Can Màrio... ...Fundació Vila-Cases ens porta visites guiades... ...al fons d'escultura... ...tots els dissabtes i diumenges a les 7 de la tarda... ...i recordem que a Calella... ...tenim fins al dia 29... L'exposició en la que parlàvem la setmana passada, fotografia subaquàtica de peixos en àmnia. L'obra permanent de Rodolfo Candelària s'exposa a l'espai Candelària de la sala Lages. Res més, fins aquí el nostre servei de notícies, us deixo amb la farmàcia de guàrdia fins a les 9 de la matí de demadís març, és la farmàcia Barbafont de l'Avinguda Generalitat número 32 de Palafrugell, telèfon 902 308415, 308415. Res més, salutacions ben cordials a càrrec de Rafael Corbí, serà fins la propera ocasió amb el nostre servei de notícies, de dilluns a divendres a la 1:00 del migdia i a les 7 de la tarda.